Mtazamaji wa A-Star TV, karibu katika chaneli yetu tunayokuletea historia mbalimbali. Mbali. Na hii leo nakuletea historia ya kabila la Wagweno. Wagweno ni kabila lenye asili ya watu wa Kenya wanaoishi Tanzania katika mkoa wa Kilimanjaro upande wa kaskazini wa milima ya Ugweno. Lugha yao ni Kigweno asili kabila la wagweno ni katika jamii zilizotoka Uhabeshi ya kale na ndio maana ukiangalia kwa makini utamaduni wao utaona ya kwamba haufanani sana na wabantu bali utamaduni wao umefanana na hawamitiki na hata katika ngoma ya Kigweno ambayo wanaita mrange ama mwanzi hawatumii ngoma kama wabantu inasemekana asili yao umetokea maeneo ya Taita Navoi nchini Kenya. Kilichoondoa nchini Kenya hapo kale na kuhamia katika milima ya Ugweno ni vita ya wenyewe kwa wenyewe. Huko taita Navoi nchini Kenya. Lakini kuna nadharia moja isemayo kwamba kabla ya Wagweno kuhamia rasmi katika milima hiyo ya Ugweno, walitumwa pelelezi kwanza kufika eneo husika na kisha wakarudisha taarifa ya kwamba wa waona Yaani mito ya huko inatoa sauti katika kutiririka kwake na hapo jina la Ugweno likazaliwa yani higona ni mungurumo kwa hiyo tunaweza kuhitimisha kwamba mgono yote aliyekuja na kufanya makazi yake katika milima hiyo ya Ugweno ndio kusema kwamba wao walitoka Taita Voi Uchaga na hata upareni. ndio maana unaweza kukuta hata koza wasangi wazava na kadhalika hufanana sana na kabila la wapare. mfano mzuri ni mzee modongo na wenzake ambao waliitwa na wasuya kutoka usangi ili kuzuia vita visiingie ugweno na ukoo huo mpaka leo unapatikana maeneo ya chanjale kwa mkuti njia ya kwenda mangio utawala kabila la wagweno lina viongozi mbalimbali na kiongozi wa wagweno anatambulika kwa jina la chifu Yesaya magimbi na mzee Yesaya alikuwa miongoni mwa wazee wa baraza la Mangininja na machifu wengine waliokuwa wakitawala kabila la Wagweno, ni chifu Mranga na chifu Mangiminja aliyetawala kabila la Wagweno kwa muda mfupi sana ndipo uhuru wa Tanganyika ulipopatikana na hapo utawala wa kichifu ukafika mwisho katika kabila la Wagweno mila na desturi kwa asili wagweno wa hapo kale walikuwa wanaabudu Mungu anajulikana kwa jina la jua luka pamwe na mwandani wake mwili yani mwezi mkewe jua sanjari na tuto wao nyota ibada hiyo ya kuelekea jua iliambatana na kuabudu mizimu na ndio maana kuhani wa Kigweno alipokuwa akichinja mnyama na kuchuna ngozi yake aliweza kutazama angani na kupiga ramli kwa kutumia viungo kutoka kwenye tumbo la mnyama. Tena wanyama hao walichinjwa kwenye eneo maalum liitwalo kwa Kigweno, Ngondinyi, na mara nyingi eneo hili walihusika wanaume kwa sababu kwa mila ya Kigweno, wanaume ndiyo makuhani. Mara nyingi katika eneo la kuzunguka Ngondinyi kulipambwa na mimea maalum iitwayo mathali ambayo kwa mujibu wa mapokeo ya Wagweno ni mimea mitakatifu. Mnyama anapochinjwa Kuhani hukata vipande vidogo vidogo na kuviweka eneo husika na kisha kuchukua pombe ama mbege au dengelua na kisha atatazama mbinguni huko mkononi akiwa ameshika pombe kama ishara ya tambiko na kusema "Luvakau ngomambai" yani naamini Mungu yupo juu lakini chini kuna mizimu kisha humwaga pombe na kusema alichokusudia kama anataka mvua inyeshe au amekusudia kuondosha mikosi au msinyanyo kwa maana kwa mujibu wa mapokeo ya wagweno mkosi kwao ilikuwa jambo kubwa sana na ndio maana hata mtoto aliyezaliwa na ulemavu wa aina yoyote ile alitolewa kafara kwenye jiwe la watoto kwa kigweno huita ingwe ya vana. na mhanga alikuwa anachukuliwa kwenye jiwe husika na mamae humbembeleza mpaka lale na kisha Lala hulazo kwenye kilele cha jiwe na anapoamka ghafla huporomoka na kufa na hapo watakuwa waondoa mkosi katika jamii na humfurahisha mahoka utamaduni wao ni mgawanyiko wa tamaduni za kipare na kichaga Ko, katika koza kabila la wagweno ni kama vile wasangi wazava na ko nyingine nyingi ambazo tunaundwa na kabila hili uhusiano wagweno pia wanaukaribu na makabila ya mkoa wa Tanga na Kilimanjaro. Katika mkoa wa Tanga ni hasa wasambaa, wazigua na wanguu. Lakini pia wanaukaribu na wapare. Ukaribu wao uko katika lugha ambapo maneno mengi ya makabila haya hufanana. Vilevile hata majina ya baadhi ya maeneo yaliyopo kwa wagweno yapo pia kwenye maeneo wanaomoishi makabila kama vile wasambaa na wanguu. Shughuli Wagweno wanajijulisha na kilimo na ufugaji. Wanalimandizi, mahindi, kahawa na maharage. Lakini pia ugweno kuna kilimo cha matunda kama vile parachichi, maembe na pesheni. Shughuli za ufugaji pia zinahusisha ufugaji wa ngombe, mbuzi na kondoo. Chakula. Chakula cha kabila la Wagweno hawa ni makande, yaani mbure, ugali, hasa ule wa muhogo, wanaouita ibada ndizi wali kwa wale wanaoheshima eneo ya tambarare kama vile ndugu kisiwani na mpirani lakini pia kuna vyakula vya kishumba kiburu na mboga maarufu kama msele mkonkoro na kadhalika. Ngoma ya asili kabila la wagweno wana ngoma zao za asili ambazo huitwa mrangi yaani mwanzi na hawatumi ngoma kama wabantu wao hutumia mwanzi ili kupata biti ya muziki wao kisha huimba na kucheza na hii ndio historia ya kabila la wagweno wanaopatikana katika mkoa wa Kilimanjaro historia hii imetoka kwako na Esther TV na kusimuliwa na Potina Safieli